A szellem nyomában. Az ebéd, ha az állatorvos ott maradt testére, komikusnak tűnt a leány előtt, mert nem sok érzékkel bírt a hagyományok tiszteleteire. de azért engedelmesen lesietett gongütésre emeleti szobájából az ebédlőbe, ahol mindaddig állva maradt az asztalnál, amíg González ezredes nem ült le. Sokszor valósággal csiklandozta valami belülről, hogy nevessen, mikor Miguel az óriás néger aranygombos Libériában fehér kesztyűbe körbe a tálakat. Ebéd után az inas bejelentette az intézőt. Az ezredeshez még saját alkalmazottai sem jöhettek be külön engedély nélkül. Kéretem, Mr. Ingramot! Az intéző mélyen meghajolt az ajtóba. Sok év kellett hozzá, amíg ezek a nyugati emberek megtanulták a spanyol főúri szokásokat. Az intéző például tudta, hogy meg kell állni az ajtóba, és várni, amíg González megszólítja. Jöjjön csak, Mr. Ingram, már éppen hivatni akartam konyakot még a. Köszönöm, szenyor koronel, mondta Ingram, és miután a házigazda helyet mutatott, leült. Valami nincs rendben a gazdaságban. Minden jól megy, csak arra akarom kérni ezredes úr, hogy ezt az új fiút küldje el, vagy ossza be más munkára. Miért? Mi a baj vele? Gyáva. És ezt a fiúk nem bírják. Ma egyenesen felszólítottak, hogy távolítsa meg közülük Petkinst, különben itt hagyják a munkát. Mi történt? A Glover vendéglőbe ültek a legényei tegnap, és bejött ez a Petkinz kölyök cigarettát venni. Valamelyik szomszéd farmról egy tejfölös szájú fráter, aki úgy látszik hallott már a micsoda bokarunkról, belékötött Petkinsbe. Ledöntötte egy viszkivel, pofon ütötte és kirúgta a takocsmából. Ismerni kell azt akiről szóva. Nagy szájú, hencegű, de nem valami erős vagy bátor ember. És egy ilyen alak felpofozza Petkinzt, a micsoda bolyunkat anélkül, hogy a fiú csak a kezét is felemelte volna. A legények nem akarják tovább tűrni a szégyent. Azt mondják, inkább nem dolgoznak itt, pedig tudják, hogy nincs rendesebb farm az államokban. A lány most visszaemlékezett a fiúra, a különös, halványan izzó szemre, a szabályos, ridegen-szomorú arcra, amelyen olykor nagybetegre emlékeztető moson suhantát. Kedvetlenül dövködött egy kenyérgalacsint. Bántotta, hogy ez a nyílt homlokú ember gyáva. – Jó, majd intézkedem. Küldje ide ezt a Petkins! – felelte elgondolkodva az ezredes. Magammal hoztam, kint vár a tornácon. – Miguel, küld be a szólt a négerhez. Miguel kiment, és nyomba utána Tom lépett be. Tisztán rendesen volt öltözve, mint mindig. Kalapját a kezébe tartotta, és kissé meghajolt. De távolról se olyan mélyen, mint ahogy ezen a rancson szokásban volt. – Parancsol velem, szenyör? – Ismét azt hallom, hogy gyáva voltál. – Az voltam, koronel. A legényeim szégyelik, hogy gyáva ember van közöttük. Nem akarnak vele dolgozni. Igazuk van, szenyor. Ülj le, mondta az ezredes. A lány felkapta a fejét. Tom az ajtótól mindössze négy lépést tett, és Anna döbbenten vette észre, amitől Gibson, a serif is megijedt annak idején, hogy a fiú lépései nyomán nem hallatszott semmi lesz. Miért mondod, hogy gyáva vagy? kérdezte nyájasan González. Mert az vagyok, szenyor. Azt hiszem, legokosabb, ha elbocsát. Bízd rám, hogy mit teszek. Aki rendesen viselkedik, azt nem bocsátom el. Minden tisztességes embernek meg kell élni, akkor is, ha valaki állítólag gyáva. Mr. Petkins, jó lovas! az orvosságot és az élelmiszert az én környékbeli szegényeimnek. Még el úgysem győzi a lovaglás meg az inas munkát együtt, nem is beszélve arról, hogy sérült a lába. Szólalt meg Anna. A kétméteres négernek egy kóborkutya harapott a lábába, és még mindig sántikálva járt. Az inasi teendőkön kívül Miguel szokta Anna gyámolítottsainak elvinni a segélyt. Nem bánom, bólintott az ezredes. Ezentúl reggel bekíséred a szennyoritát a városba, és Miguel helyett elviszed a szegényeknek valóholmit. Rendben van. Ön rendelkezik velem, kolonel, feleltetom. Az ezredes felállt. Ezzel jelezte, hogy befejezte a kihallgatást. Ingram és Tom elmentek. A lány ismét ideges lesz tanesztelen, hosszú vontatott lépésektől. Nem értette. Ez a vén deszkapadló, amely reggeltől estig bántó nyikorok, megseredt Petkins lába alatt. Tanaszú utolsó házától egy szép fasor választotta el González Grófrancsát. Rövid volt, mindössze pár száz méter. Két oldal tarka vadvirágokkal dúsan benőtt rét fogta körül, és az út végén látszott a templom azzal a kis térséggel, ahol a vásárosok rakták ki áruikat. A derűs, jószagú reggelben százféle madárhang töltötte be a mezőt. A lány ment elől, és top egy lépés távolságról követte, karján a kosárral. Mikor egy dús szédrus eltakarta őket, és a lány tudta, hogy a házból már nem látják, vidáman hátra szólt. Jöjjön nyugodtan mellettem, Mr. Petkins. Én csak apus előtt szoktam betartani ezeket a gyűlöletes szabályokat. A fiú szolgálatkészen mellé lépett. Mondja, Mr. Petkins, miért gyáva maga? Ilyennek születtem, Szenyorita. Mondja nekem azt, hogy misz. jobban szeretem. Tudja, Mr. Petkins, én azt hiszem, hogy a gyávaság gyógyítható betegség. Próbáljon meg kisé erőt venni magát, ha bajban van. Nem akarok bátor lenni, Miss González. De hát miért? Ez igazán nem jó így? Nem hiszem, hogy Lincoln, Abraham vagy, vagy Franklin, Benjamin megállták volna a helyüket egy kocsmai verekedésbe. Mégis akármelyik van olyan kitűnő ember, mint a Szeplős Johnson vagy akár az öreg Hankes. Aki pedig alaposan oda tud sózni. Lehet, Miss González, hogy Edison elszaladna egy pofon elől, azért mégsem sajnálatra méltó. A bátorság csak háborúba erény. A lány egy ideig szótlanul nézett a kísérőjére. Így még nem fogta fel eddig a bátorság kérdését. Az bizonyos, hogy nagyobb dolog volt az izzólámpát feltalálni, mint betörni egy vadlovat. Messziről már látszott a templom barátságos fala. Apja halálának szörnyű emléke óta talán most érezte először Tom, hogy lelkébe feldereng a vaskapcsok szorítása. De magának nincs találmánya, és nem is államelnök, csak gyáva. Ez nem jó dolog. Így születtem. Várjon, szedjünk virágot, mert virágot is szoktam vinni a szegényeimnek. Napus ugyanis büszke arra, hogy tanasszomban nincs koldus, nincs nyomorult ember, mert mi mindenkin segítünk. jobbra balra hajladozott, és virágot szedett. Tom követte. Nézte a lány gyerekes nevetését, karcsú alakját, és egyszerre úgy érezte, hogy nagyon-nagyon sötét az élete. De most még sötétebb lett, mint a börtöncella, ahol a betűző napfény csak arra jó, hogy megmutassa, milyen hideg és homályos a bezárt oduk. Anna kifáradt, és egy nagy fa árnyékába egyszerűen leült a földre terített kendőjére. – Ha akarja, üljön le maga is. Tom melléje telepedett. – Nagyon vártották a kapbolyok? Csúfoltak, és igazuk volt. A gyáva embert megvetik a nyugati férfiak és azt hiszem a nők is. Anna a virágokat nézte. Hát, ne legyen gyáva, és különben se lehet általában a nőkről beszélni. Az mindig attól függ. Hallgattak, és maguk sem tudták, miért zavarban voltak. Anna hirtelen felugrott. No, menjünk! A városig alig szóltak egyet szót. Anna itt is ott is bement valamelyik házba. Tomtáskájából mindenütt előkerült valami, ami szükséges. Gozzá lesz valósággal az atya volt ennek a városnak. Mikor a rablók elleni hadjárat megszűnt és az ezredes nyugdíjba vonult, tanasszó piszkos, elhanyagolt kis helyiség volt. Ma a valósággal mintául szolgálhatna az egészséges, tép nyugati városnak. Anna volt az ezredes jótékony jobb keze. látogatta a város szegényeit, és ezek százszor, ezerszer is elmondták, hogy minden nap imádkozunk a kolonerél és a szenyori tájél. Nagy iskola volt ez Véres kosára akar lakarján egy négyes helyett betegeket és szegényeket látogatni. Érhette ennél megalázóbb sós valakit, aki a hegyek szabad fia volt. Szomorúnak látszik, mondta anna, amikor visszafelé mentek. Én minden nap ettől vagyok jó kedvű. Hát nem szép látvány ez, boldog szegényeket látni. De szép. Anna megállt. Éppen a nacédrushoz közeledtek, amely eltakarta a ráncsot. Azt hiszem, mondta Tom szemébe nézve, maga még senkihez sem volt őszinte, pedig hiába nézi ilyen hidegen, hiába zárkózik el. Én tudom, hogy mi a baja. Maga boldogtalan, de még lehet boldog ember is. Tom most a nézett, lelke visszatért a nevad a havas csúcsairól. Igazán azt hiszi? Anna elpirult és nem felelt. A cédruson túl felbukkant a farm. Másnap reggel Tom megint csak ott állt karján a nagy bőrtáskával. Az idő borúsabb volt. Lomha fekete fellegek futottak az kék alapján, árnyékuk ott látszott a mezőn, és a madarak nyugtalanul alacsonyan keringtek. Az ezredes már kilovagolt. Anna épp most reggelizett és jött ki a házból. – Jó reggelt, Mr. Lincoln! – Köszöntötte vidámon a fiút. kisítette tett, tett vidámság volt, mert rosszul aludt az éjjel. Szokatlanul sokat kellett foglalkoznia a furcsa kísérőjével, aki olyan messzire tud nézni, miközben beszél. Jó reggel, a González! A lány lelépett a verandáról, és elindult. Most a házfal mentén ment a fiú elé. Jobbra a lépcső vaskorlátja zárta el az útját. Mögött a lépcső karfája és a ház közötti beszögelés volt. Ebben a pillanatban irtozatot hordítás hallatszott. Az óriás Miguel ugrott ki a konyhából, eltorzult arccal, vérbeforgó szemekkel, habzó szájjal, kezében baltával. A szakácsnőt lerázta magáról egyetlen várándítással. Az istállófiú, aki szintén belekapaszkodott, tört vállal zuhant földre. Csak véletlen, hogy a balta eltévesztette a fejét, és vállon találta. Most rohant egyenesen Anna felé. Az óriás Miguel megveszett. Senki sem gondolta, hogy a jelentéktelen kutya harapás ilyen következményekkel járjon. Mikor Anna felnézett a sikító, hörgő ordításra, már késő volt ahhoz, hogy meneküljön. Szembe rá a veszett néger a baltával. A korlát és a ház elzárták a menekülés útját. Zsibbattan lapult a falhoz, ahogy szinte zuhanva jött feléje, mint a biztos szörnyű pusztulás az óriás migel. Csak Tom a gyávakokba járt jobbra tőle vagy ott lépésnyire. De most, mintha úszna a levegőbe, könnyedén átsuhant a lány előtt, egyetlen nagyívű ugrással, és elnyúlt testtel, mint valami Leopád. A magasra emelt tartó óriás fekete kés csuklóját ragadta meg, és valószínűtlenül könnyed mozdulattal megcsavarta. A néger átrepült a kiforduló karral ellenkező irányba, de a fejével visszahajolt hörögve, hogy harapjon. Tomon a legkisebb erőfeszítés sem látszott. Minden mozdulata könnyed, gyors volt és egyszerű. Szabadon maradt tök le, egész kis lendülettel csapott a néger állára, de mégis írtozatos lehetett ez az ütés, mert Anna csomtok hallotta. Aztán, mintha óriási felfújt gumi lenne, nem is látszott, hogy miképpen, egy csavarintással a levegőbe röpült Miguel, és a ház megremegette, ahogy a lépcső korlátjára zuhant. De még egyszer feltápászkodott, és mint valami faltörőkos vetette magát fejjel előre Tomra. Egy tized másodpercre megmozdult a fiú lába, és a néger ettől a gyors rugástól ismét a falnak vágódott. Aztán elájult. Tom annára nézett. Nem lihegett, a se mozdult el a helyéről. Valami olyan mesebeli egyszerűséggel tette harcképtelenni a veszett óriást, mint aki egy madzagot kötött meg, és most eldobja. Egészen a lány elé lépett. R Rosszul van, a González? Nem felelte a lány, és megint csak félvel apult a falhoz, mint az imént. Hallgasson ide, kérem, senkinek sem szabad megtudni, hogy én elbántam ezzel a szerencsétlen még Érti? Csak akkor maradhatok itt, csak akkor élhetek nyugodtan, ha gyávának tartanak. Igen, mondta a lány csodálkozva Petkins határozott hangján és a saját engedelmességén. Nem mondja el senkinek, ami történt. N Nem mondom el, suttogta. Miguel felrohant a lépcsőn, megbotlott, átesett a korláton, és lezuhant. Lezuhant? Ismételte szinte alázatosan, mert érezte, hogy engedelmeskednie kell. Tom könnyedén felemelte a néget, a lépcső aljára fektette, mintha legurult volna, és megkötözte szorosan kezét lábát. Közben a magához tért szakásnő rohant a és most lármával siettek a házhoz. A szerencsétlen négert azonnal kocsira tették, és a városba szállították. Anna tornácról nézte az izgatottan cigarettázó beszélgető kabbolyokat. Szerencse, hogy lezuhant a lépcsőn, mondta Henkes. Írtózatos ereje volt szegénynek, Nyócan is csak nehezen tudtuk volna megfékezni. Még jó, mondta vigyorogva a szeplős Johnson, hogy ez a kabbolyk is az, hogy elég bátor volt ahhoz, hogy megkötözze, miután elájult. A kavboly kisasszony szóra jót röhögtek. Tom szeliden mosolygott. – Adj egy kis tüzet! – mondta Johnson, és mint aki rá akar gyújtani, Tom cigarettájának a parazsánál eléje lépett, de úgy, hogy csizmájával és egész testével ránehezedett a fiú jobb lábára. Jó sokáig szipákolta cigarettával, mintha nem akarna meggyulladni, és vigyorgott. A lány jól látta ezt, és most már tudta azt is, hogy ha Tom meglendíteni kissi a kezét, ez az ember még nagyobbat bukna, mint a százhúsz kilós néger. Vadú dobogott a szíve. Köszönöm, vigyorgott Johnson. Kérem, felelte különös mosolyával Tom. A kavbolyok nevettek, a szeplős kirántotta egy ujjal Tom nyakkendőjét, ugyanezzel az ujjal felütötte az órát, és a fiúk alapját előre húzta az arcába. Majd nevetve elmentek valamennyien. Tom hidegvérrel visszatette a nyakkendőjét, aztán a kalapját végig simította a kabát ujjával, és újra feltette. – Mehetünk, Miss González! – szólt fel gyerekesen tiszta, udvarias hangon a tornácra. És Anna megdermett, úgy, ahogy egyszer Gringo fogsz ott a patak partján. Tom mosolygott, mint valami viasz figura, és két tágra nyitott szeme lázas, sárgás fénybe foszvarezkált. Szótlanul mentek egymás mellett végig a fasoron. A lány lehajtott fejjel a földet nézte. A fiú szokása szerint a távoli ég alját. Tomot ismét szorították a vaskapcsok. Johnson szeplős arca befette azt a kis tavaszi olvadást, ami már lassan felengedett benne, mert hiszen fiatal volt akkor, ha tizennégy éves kora óta csak revolverrel játszott, és odafent a szia nevad a hideg csúcsán, a vadászatra induló leopárdot követte nyomon, Mielőtt a vele egykorúak meleg gyerek szobába ültek és tanultak. Egy ilyen szobára ő is emlékezett. Nem arra ott Balting Citybe, hanem arra a másikra, ahonnan elindult a dráma. Homályos volt ez a kép. Egy másik gyerekkel volt együtt. A szoba bútorzatábor nem sokat őrzött meg. látott egy gömbölyű faállványt, amelyen grand tábornok már szobrált, fehér gipszből és a szoboróra le volt törve. Aztán látott egy alacsony fiókos szekrényt, faragott szirádákkal, és a fiókos szekrény márványlapján néha vágyva nézett egy-egy almát, mert nem ért fel odáig. – Maga miért csinálja ezt? – kérdezte a lány. – Muszáj. – Nem igaz, ez, ez valami sötét, ez, ez, ez valami félelmetes dolog. Ki maga? Tom megállt, és a lányra nézett csodálkozva. – Miért érdekli ennyire? – nekem tudni kell, felelte a földet nézve, és nagyon elpirult. Szenyorita, szólítson a kereszt nevemen. Anna, maga se tudta, miért a vaskapcsok szorítása engedett, ahogy kimondta a lány keresztnevét. Nem érzi, hogy jól tenni, ha őszintén beszélne valakivel? mondta kedvesen bíztatóan a lány. Bűnt követettel? Igen. Nincs bűn, amit ne lehetne jóvá tenni. De, van. Van, amit nem lehet jóvá tenni, és nem lehet elfelejteni. Mi az? Megölték az apámat. A lány hallgatott, maga se tudta, miért rendült meg ettől annyira. Most ne kérdezzen többet. Megölték az apámat. Az életemet a bosszúállásnak szenteltem. Nem tartozom senkihez és sehova. Nem értheti ezt meg. A lány megállt, és egész közel ment hozzá. Úgy nézett fel rá. Nem hiszi, hogy van valami, amiért érdemes lenne másképpen folytatni? Tom hallgatott. Először történt meg vele, hogy nem állta valakinek a tekintetét. Nem kérdezem, hogy mi a története, kezdte újra Anna. Csak egyet kérdezek. Nincs semmi, amiért lemondana a bosszú állásról? Tom nem felelt. Értem, szólt lehorzasztott fejjel a lány. Nem. Nem értik. Csak akkor érthetné, ha megölték volna az apját, és ismerné a gyilkost. Tudna nyugodtan élni ezzel a tudattal? Ne? most már teljesen mindegy. Nem tudom, milyen érzés az, ha valakinek megölték az apját. Én csak azt tudom, hogy van érzés, ami külön babosszulná. De ez az érzés vérszomjes embereknél sohasem kerekedhet felül. Mehetünk, Mr. Petkins? Ahogy befordultak a templom előtti térre, Tom egy másodpercig megállt. A vendégfogadóba egy ember ment be kis Halban. Az ügynök nem vette észre a fiút, és belépett a helyiségbe. Anna nyugodtan ment az útján, és Tom már is követte a hatalmas táskával. Meglepetése csak egy mozdulatnyi visszahőkülésbe fejeződött ki. Minden esetre szerencséje volt, hogy a porszívó ügynök nem vette észre. De azt már nem tudta, hogy valaki mégis észrevette. A vendégfogadó emeleti ablakában egy ember nézett le a térre, és látta Annát nyomába a fiúval. Addig nézett utánuk, amíg befordultak a sarkon. A gringó fox volt. A rabló nyugodtan lakhatott bent a városban. Még igen kevesen látták szemtől szembe, olyanok, akik azután életbe is maradtak. De ha akad is valaki, aki látta már gringó foxot, az se ismerte volna fel. A banditának ugyanis szín haja, és ugyanolyan színű szemöldöke volt. 18 éves korában tette fel először a szép vörös parókát, akkor sajátította el egy színésztől, hogy mind kell a szemöldökét színpadi festékkel vörösre festeni. Így azután, ha letette a parókát és lefestette a szemét, az egész arckifejezését átváltoztatta a fekete haj és szemöldök. Mikor Tom és a lány eltűntek a szeme elől, halkan részett darabig, aztán megfordult. Fiatal, vézna külsei suhanc ült az ágyán. Láttam, mondta Fox. Kit? A véres tomot. A suhanc felúrott. Hol van? Miért állsz még mindig itt? Nyugalom, Narrow, intette lehiggattan a cinkosát, aki megtévesztő soványság adacára Amerika bármelyik államába két-három ezer dollárt ért élve vagy halva. Az igazi nevét nem tudták, mert mindenfelé csak a gúny nevét ismerték. A keskeny. De narrow. – Átkozott legyek, ha megértelek, gringo. Ez a vadmacska majd beleszól a játékba. Az agymunkát csak bízd rám. Vérestomot rövidesen elintézzük. Várj itt meg. Lement az ivóba. Szembe találkozott az ügynökkel, akit közben ő is megismert, mert Nisdéjékkel együtt lovagolt Great deftig. ott maradtak Great és az ügynök tovább jött fokszal. – Mi újság, Mr. Halborn? – nem üld egy pohár sörre? Megihatjuk azt álva is, mondta az ügynök elborult arccal. Ha helyjel kínálták meg, nyomban szomorú lett. Nap hosszat állt. Ez a fáradhatatlanság szoros összefüggésben állt a nyerekbe eltöltött órákkal. Hiába bele kell jönni a lovaglásba. El is köszönt fox és felment a szobájába. A mexikói sört rendelt, aztán szóba ereszkedett a vendéglőssel. Szép város, nem is hittem volna, hogy erre Kalifornia belsejében ilyen tiszta, modern helység akadjon. Á sokan mondják, szenyor, mondta vendéglő öntelten. A vendég öltözködési módja kétségtelenné tette előtte, hogy egy mexikói szenyorral áll szemben. És állandóan fejlődünk. Jó kezekben van a város vezetése. Hallottam róla, felelte Fox. Az ezredes kitűnő ember, na meg a lánya. Ó, oh, valóságos angyal! Szinte naponta sorra járja a szegényeket, és adományokat osztogat, meg horvosságot. Nem őt láttam az előbb az ablakból. Egy legény kísérte hatalmas börtáskával. Az volt, a néger, aki azelőtt vitte a táskáját, meghűjt egy kucsaharapástól. Gringo Fox fizetett és ment. Egy óra múlva Anna González egyedül jött visszafelé. A templom előtt valaki megszólította. – Bocsánat, Szenyorita, Doktor Joades vagyok. Az ismeretlen mélyen meghajolt és megemelte a kalapját. – Mit kíván, uram? – Ne tartson tőlakódónak, Szenyorita. Hallottam, hogy védő és gyámolítója a város szegényeinek. Mint mexikói spanyol, büszke vagyok arra, hogy kitűnő atyának honfitása lehetek. Engedje meg, hogy adományához hozzájáruljak valamit az előkelő megjelenésük kitűnő modorú úr mellett egy fiúcska hatalmas csomagot fogott. Anna barátságosan mosolygott. – Köszönöm, szenyor. Mi is győzzük a szegényeket adományjal, de azért semmi sem vész Most látom csak, szenyorita, hogy nincs itt a kísérője, aki a csomagot vihetné. – Sürgősen ellovagolt Norvicsba. Egy halász megbetegedett, és orvosságot küldtem neki. – Ó, dióz! Hisz Norvics legalább tíz óra lovon téved, szenyor, Norvics öt órára sincs innen, a Sacramento halott tágánál. Azt hiszem, leghelyesebb lesz, ha a csomagot a fiú leteszi a vendéglőbe, majd beküldök érte. Örülök, hogy megismertem szenyor egy jó lelkű embert. Kedvesen viccentett, és míg a mexikói mély meghallással kalapot emelt, a lány elment. Gringo Fox felsietett a szobájából, ahol nárobb csizmástól feküdt az ágyon és cigarettázott. Ugoldj, gyerekbe Kiáltotta a mexikói. Nyargaj, ahogy tudsz, grép és mondd meg Linzdaynek, hogy a véres Tom ma este egy kis indián lovon, kockásinkben, sárga nyakkendővel útban lesz Norwichból visszafelé Tanassóba. Norwich a sakramentó halott tágánál van, öt órányira tanasszótól. Tom kijött a beteg halásztól. A halászfalunk néhány rongyos házikójának lakói hálása búcsúztak tőle. Kócos kis indiálovát megabrakoltatták, és ragyogóra csutakolva odavezették a jó szenyorit a küldöncéhez. Tom lassú ügetéssel lovagolt a folyóparton. Ezt a hosszabb utat választotta a víz mellett, ahol mindenfelé aranymosók dolgoztak. Miután nem volt fegyvere, ha csak lehetett forgalmas helyeken járt éjjel, hogy ellensúlyozza védtelenségét. A törvény nevében egy lovas állt mellette. Harold Jenkins vagyok, helyettes sheriff feljelentették magát, hogy azonos a véres Tom nevű rablóval. Kövessen szakramentóba. Néhány aranymosó közelebb jött. Tom végignézte a lovast és egy oldal pillantást vetett a közeledőkre. Itt most könnyen meglincselhetik a kormányzó igazolás adacára, ha kiderül, hogy ő a Vérestom. Követem, mondta gyorsan, és elindult. Jenkins mellette lovagolt. Két revolver volt az övébe. Jobban szerette volna Tom megpróbál elnyargalni, és leterítheti egy golyóval, de így is jó. Nincs az a félelmetes bandita, aki lefegyverezve ne lenne ártalmatlan két töltött revolver közelébe. Még jobb így. A szakramentó felül át kellett vágni a Nevada hegység lábánál elterülő hatalmas rétségem. – Lovagoljon közvetlen mellettem! – parancsolta Jenkins. Tom mellé rugatott a lovával. Úgy emlékszem, hogy ön Gibson helyettese volt. Miért vissz szakramentóba Balting City helyett? Áthelyeztek. A két ló olykor egymáshoz farolt, úgy hogy az alacsonyabb ikon ülő szinte kifordult a nyerekből. Igazolni tudom, hogy a kormányzó felfüggesztette ellenem az eljárást. Szakramentóban a kapitányságon ez módjába lesz. A hold olykor pillanatokra eltűnt, és újból előbújt a felhők mögül. A kis kolcos ló hirtelen nyugtalanul megrázta a fejét, és harapni kezdte az abláját. Tom megfordult, és összehúzott szemmel mered bele az éjszakába. Jenkins is megfordult, de nem látott semmit. Tudta jól, hogy Lindsay, Corner és Bronson, megerősítve Gringo Fox három banditájával a nyomukba van. De amit az ő szeme nem látott, azt úgy látszik véres Tom mégis kivehette valahogy a sötétbe. Vártassunk inkább, uram, mert lovasok jönnek utánunk. Nincs mitől tartani, felelte Jenkins. Erre felé sok lovas jár éjjel. Tom ismét megfordult. Most már Jenkins is látta, hogy nyargaló alakok közelednek, és lódobogás hallatszott. Vágtassunk, uram! Sőt, bevárjuk a lovasokat, mondta a helyettesedi. Sajnálom, én elvágtatok. Jenkins kirántotta a revolverét és belelőtt egyenesen Tom arca közepibe. A fegyver egyet kettyent, és nem sült el. Ne vegye rossz névem, mondhatom, de útközben kivettem a revolverét. Okosabbnak láttam, ha magamhoz veszem a töltényeket, és úgy teszem újra vissza a fegyvereit. Good night. Jenkins a töltényeihez nyúlt. Tom térdével oldalba rúgta ellenfeleményét, amitől az felágaskodott, aztán nekiéreztette az indiáló szárát, és mint a nyíl iramodott el a síkon. Már közelről hallatszott az üldöző lóvagdobogása. dobogása. Jenkins villámgyorsan gyorsan töltötte meg újra a revolvereit, megsarkantyúzta a lovát, és lincdéjéket be se várva nyargalt a menekülő után. Két lövése ott sivított el tomfüle mellett. Jenkins lova jobb volt, mint a társai, mert vagy 50 méterrel előttük nyargalt. Több lövés dördült a menekülő után. Ha kibukkant a hold, nyomban célba vették. Naro, Smith és Long Gringo Fox három embere nagy félkörbe kelet felé nyargalt, hogy bekerítsék, és a hegység lóval járhatatlan sziklái felé szorítsák a menekülőt. Jenkins mögötte volt. Lindsay, Bronson és Cornett balra próbáltak előzni. Közben lövés-lövés után dörrent. Tom felemelkedve a nyerekbe előredőlt, hogy megkönnyítse a terhet, amely így eloszlik a ló hátán, és vágtatott az életéért. Ugyanígy menekült valamikor az apja. Mint valami róka a körbe vérszonyas embervadászok félkarijába. Egy golyó súrolta a vállát. Az ő vagy gyorsabb, de elvárták az útját a szabad mezők felé. Egyre közelebb szorult a hegyekhez. Csak a revolvere itt lenne. <gül> Gyávag az emberek. A kiskócos állatom most látszott csak meg mit ér. Szinte megnövekedett, ahogy elnyúlt a váztatásban, és egyenletesen szélsebesen iramlott. Ahogy közelebb ért a hegyhez, csattogott alatta a sziklás volt, és egyre több golyó süvített mögötte. Vége. Nem messze előtte a hegy lejtője zárt el az utat. Barról, náról és cinkosai egyenesen rálovagolnak, de a legveszélyesebb Jenkins, aki vagy kétszáz méternyire mögötte vártatott. Ebben a pillanatban kibújt a hold a felhők mögül, és csodálatos látványt világított meg. Mintha az égből hullott volna le, hatalmas fehér kancán, kelet felől, messze egy kísértetiesebb vártató indián tűnt fel, szinte beleveszve az ezüstös fénybe úszó látóhatárba. A nevad a szelleme. Ragyogó fekete varkocsába egy főnöki sastól volt tűzve. Bal kezében a ló megeresztett szárát tartotta lazán, jobb kezében a puskáját. Tom látta a csodát. Egy kézzel kapásból, hihetetlen távolságból a nevada szelleme vállához kapta a puskát, és anélkül, hogy baljával elengedni a szárat, oda egyszer, oda kétszer. Ennyi elég is volt. Jenkins kizuhant a nyerekből a sziklák közé csapódva. A hosszú Smith találat után lógva maradt a kengyelbe, és a paripa még rió darabig miután lebokott. Náró rémülten ugrott le a luváról, és hasra vetette magát a földön. Long a legelső kiugró szikla mögé ugratott, Lindsay és két társa valóságos sortüzet adott a szellemre. De a kísérteties indián már beleveszett lassan a haloványan ízó láthatár fehérködébe, mint a fáta morgán a csalóka látomása. Miután Smith lebukott és szabad lett az útasík sík felé, Tom nekiéreztette a lovát, és most már tudta, hogy megmenekült. A kis ló, mintha megérezné, hogy az életükért versenyeznek, szédítő iramban vette a távot. Lindsay és társai meg se kísérelték, hogy üldözzék a rohamosan távolódó lovast. Jenkinshez siettek. A szikla szétroncsolta a fejét, de már előbb meghalt. Pontosan a szíve közepén találta el a golyó. A másik még élt. Ennek is a szíve közepén fúródott volna át a golyó, de elcsúszott egy fém lap mentén. Náról Gringo Fox és három embere tudták jól, hogy a Nevada szelleme erre a helyre lő, és kiség későn bár, de rájöttek a kézenfekvő védekezésre, hogy egy fémlappal óvják a melkas bal oldalát. Smithnek azonban nem volt szerencséje. A golyó elcsúszott a fémlapon, és nem hatott ugyan a szívbe, de belefúrodott a tüdejébe. Jenkins-t eltemették, és Smith-t beszállították a tanasz kórházba. A súlyos sebesült megint egy bizonyíték volt arra, hogy a nevada szelleme nem csak rablókat, hanem az útjába kerülő szerencsétlen bányászokat is lelövöldözi. Valami fanatikus részbőrű lehet, aki gyűlöli a fehér embereket. Bár a történet után ítélve, megint csak valószínű, hogy nem élőlény, hanem szellem. Az öreg siván lelke. Épp olyan kiugrósa óra van, ahogy a leírásokból kiderült, mint a Sierra nevada egykori haramijájának. A serif azonban hivatalos szemmel kénytelen nézni a dolgokat, tehát délután, mikor értesítették, hogy a súlyos állapotban lévő Smith magához tért, eljött, hogy kihallgassa. Mikor Tom hátranézett és látta, hogy üldözői elmaradtak, nem csökkentette a vártatást. Abba az irányba lovagolt, amerről a szellemet látta. Fernández. Ragaszkodott ehhez a feltevéshez. A nevad a szelleme senki más, mint Fernández. A fehér holtfény, ami a legkipróbáltabb vadászt is akadályozza abba, hogy célozzon, még nagyszerűbbé tette a szellem két találatát. Nem lehetett messzebb 150 méterni, csak a vakító holtfényen keresztül tűnt olyan ködösen távolinak. Hamarosan megtalálta a lónyomot a nedves földön. A világos éjszakában le se kellett szállnia a lóló, hogy kövesse. Olyan mélyen és határozottan látszott a patkók helye. A szellem nyomában nyarzalt. Mert két mérföld után csodálkozva látta, hogy nagy ívbe visszafelé kanyarodik a nyom. De az indián nem tűnt fel többé. Látszott, hogy a lova sokkal jobb, mint Tomé. De még mindig tiszta és kivehető volt a nyom. Semmi kétség, egyenesen a hegységnek tartott. Világosan látszott, hogy a szerpentinen indul neki a hegységnek. Tom követte. Eleinte, amíg a talaj homokos volt, jól látta a nyomot. Ahogy sziklásabb lett a talaj, tonnak le kellett szállnia, és minden éles látását összeszedni, hogy követhesse a szellemet. A keresztető csúcsának lejtőjén volt. Lépésről lépésre haladt. Patkonyom már nem is látszott, csak azt figyelte, hogy merre van a frissen leütött szikladarab a földön. Mesteri munka volt. Meg kell találnia, hogy a ló hol csiszolt le egy-egy kődarabot az egyenetlen talajról. Egyre feljebb és feljebb ment. Jobbra nagy harsogással, ezer méter magasról zuhogott alá egy a völgybe. Hajnalra elérte a tetőt, és itt újra megtalálta a lópatkójának a szegényes, harmatos talajban. A kis fűszálak, amelyeket letaposott a ló, még nem emelkedtek fel. Ebből Tom tudta, hogy egy órával sem előzhette meg itt a szellem. Az élő fű hamar kiegyenesedik. Aztán ismét sziklás részen tűnt el a patkónyoma, és egyszerre, egy kis ház mellett ott találta kikötve a fehér hatalmas kancát. Óvatosan az ablakhoz lépett. A szoba üres volt. Belépett a kunyhóba. A tűzhelyen magasan lobogott a láng. Hús volt oda készítve, és egy serpenyő. A sarokban egy fegyver állt a falhoz támasztva. Egy 765-ös mauser. Tom felvette. Két golyó hiányzott belőle. Csak most tudta igazán, hogy mennyire vasból vannak az idegei. Perc előtt itt volt a kunyhóba a nevada szelleme, és ő ugyanazt a jeges nyugalmat érezte belülről, ugyanazt az acélos önbizalmat, mintha csak egy mosómedve nyomába lenne. Kilépett a kunyhóból. A lehajolt fűszálak mutatták az indián nyomát. Vírrat. Rőd színű és sárgás sugárzással terült végig a nap előhírnöke a keresztetőn és a szomszédos hegyláncok beláthatatlan sorozatán. A szellem nyomába egy cikla érkezett. Az üreg fenyegetően, sötéten, némán tátongott előtte. Belépett. Kimeresztve a szemét, a falhoz lapulva haladt, neztelenül óvatosan. Egyik forduló a másik után. A barlang alapja lejtősen haladt. Egyre meredekebben kanyargott lefelé, mintha a hegy belsejébe vezetne a barlang. Ahogy a sziklafal mentén haladt, érezte, hogy nedves a folyosó oldala is. Egy újabb forduló után megállt. Mintha lépések neszít hallaná. Igen igen, valaki óvatosan jár előtte. Fernandez, állj meg! kiáltott a harsányan. A boltozatos sziklafalak között ijesztően zengett a hangja. Senki sem felelt, és távolról ismét halt léptek nesze hallatszott. Sietett, elmosódó zúgást hallott, mintha nagyon messze egy dinamó működne. Aztán egyszerre elveszett lába alól a talaj, és zuhant. Egy átvillanó gondolat. Vége! Vagy nyolc métert zóhanhatott, amíg leért. Az a tizedmásodpercnyi írtózatos érzés is átjárta, amit a magasból földetérő érő ember érez mielőtt összetörni a tagjait. De nem ez történt. Rugalmas alapra esett, amely feldobta újra. Kifeszített ponyvára hújt. Négy kézláb kúszott előre. Hamarosan a szélére ért. Miután megpróbált óvatosan lelépni, földet ért a lába. A pontvát körülbelül egy méter magasságba feszítették ki a talaj felett Távoli zúgást hallott állandóan. Minden nedves volt körülötte, a szikla, a ponyva és vízcsepeget föntről is a nyakába. Ezt ügyesen csinálták. Itt van a hegy belsejébe, ahonnan visszafelé 8-10 méteres sima fal el az utat. De hová tűnt az indián? Ha innen nincs kiárás, és Fernandez fenn megúzta magát egy szikla akkor elég, ha a mesztic egyszerűen visszamegy a lovához és elnyargal. Tomnak itt nyomorultul el kell pusztulnia. Vaktában ment előre. A talp alatt száraz, kemény, valami töredezett, minden lépésnél hangos recsenéssel. A fordulónál halvány világosság látszott, és közelebbről hallotta a tompázúgást, mintha az üreg kiárásához közeledne. Tágas barlangba ért. Most megpillantotta a távoli halvzúgás és a beszűremlő fényukát. A folyosó nem vezetett tovább. Fal félkörben elzárta mindenfelé az utat, csak balra volt egy hatalmas nyílás. De ez a kiárás éppen olyan áthághatatlan volt, mint a legvastagabb szikla. Az Alder Springs vízfüggönye hullott le előtte. Az ezer méteres mélységből felhalatszott a vízes és tompa távoli zúgása. Ez a nyílás körülbelül a hegy közepén volt. Idáig lőtt le a csúcsról. Odalépett a nyílás széléhez. Fél méternyire előtte ömlött a vízfüggöny, ez engedte át a hatalmas tejszínű fényt, amely árnyékokkal játszott most a fiú arcán az zuhanó vízvitmikája szerint cikázva. Ha csak előre hajtja a fejét, a vízes és összetörve dobja le a mélységbe. Jobbra-balra, sehol egy talpalatnyi kiugrás a pattanó cseppektől simára csiszolt bazalt falakon. Tom visszalépett a barlangba. A világosságtól kicsi elvakult a tapogatódzott körbe, de csak zárt, nedves falakat érintett a keze. A barlang hátsó boltozata alatt nedves, nyírkos, furcsa tapintású felületet talált. Kemény volt, és mégis érezte, hogy nem kő. Aztán egyenletes műjedések következtek. Ugyanilyen volt lent és fent mindenfelé a keze alatt. Mi ez? Hirtelen rádöbbent. Sok-sok rendbe rakott kis zsákban arany. Az öreg Siván kincse. Végig a fal mentén, olyan magasságba is, ahova a keze már nem ért el, kis vászonzsákok solakoztak. sorakoztak. Már látta is a zsákokat, mert a szeme ismét hozzászokott a fél homályhoz. Némelyik elrohadt, és a kifolyt aranypor kis zöldes halomba rakódott le a földön. Levet néhány zsákot, belefúrta a kezét a hézagok között, talán valahol megérzi a falat, és a zsákok mögött nyílás lesz. De ameddig a keze elért, pedig válig nyomokodott bele a zsákok közé, mindenütt újabb és újabb sorok közé tapintott. Felbecsülhetetlenül sok aranypor van itt felrakva. Hihetetlen kincs. Arany. Mindenütt arany. Mennyi vér, mennyi hiába való keserves kínlódás, remény és boldogság fűződött ezekhez a zsákokhoz, amelyeket Siván éptizedeken át gyűjtött itt össze áldozataitól. Újságpapírt vett elő a zsebéből, és meggyújtotta az öngyújtójával. A papír papírlángja kivilágította a barlangot. Látszottak a félelmetes tömegbe egymásra rakott kis zsákok, a sötét falak, amelyeken sehol egy nyílás, és és most azt is megértette, hogy mire olykor a lába alatt. Csontok. Fehér emberi csontok hevertek mindenfelé. Néhány az elmúlt tizenhat esztendő alatt idáig már eljutottak a kincsnyomába. nyomába. Megtalálták az aranyat, aztán örökre az övék lett. Az papír papírvilágánál lidészt nyomásszerű mozdulatlan összhangba látszottak rövid időre. Az arany és a csontváz. Most már körülbelül sejtettem mi vár rá. Leleményes emberek, akik idáig jutottak, lassú, keserves éhalállal múltak ki, és nem találták a kijárást. Nincs kiárás. Lezuhanni lehet a magasból de felmenni a 10-12 méteres sima falon lehetetlen. Leült és cigarettára gyújtott. Most hát meg fog bűnhődni a sok vérért. A bűnösek voltak is az áldozatai. A vér, a bosszú mégis valahova ide vezet. Ez világos. Talán, ha előbb megismeri ezt a lányt, talán minden más lenne most. A tetőről egy kövércsepp pontosan a cigarettája parazsára esett. A piros volt egy sistergéssel elmúlt. Ült és nézte az izegő víz homályos üvegekre emlékeztető függönyét. Tom Wheeler! Felugrott. Tisztán hallotta ezt, és mégis mintha a halkan zúgó víz mögül meghatározhatatlan helyről jönne a hang. Tom Wheeler, hallasz engem? Honnan ír ide a hang? Ő a víz izegésén túlró hallja. Olyan folytotta, mintha a földből jönne, az is lehet, hogy súgja valaki mellette tónustalanul elmosódó, irány nélkül érkező hang volt. Megölhetnélek és megérdemelnéd. Üldöztél, miután megmentettem az életed. Ez hálátlanság. A félhalk gazdátlan beszéd vízhangosan zengett a nedves boltozatok között. Tom nem hitte szellemekbe, de ez földön túl olyan megfoghatatlan hang volt. Artul Viller jó volt hozzám, ezért még egyszer meghálálom a fiának, amit tett. Az egyetlen ember leszel rajtam kívül, aki élve kijött innen. Most végre neki is megjött a szava. Az apámat ártatlanul megölték. Te megmenthetted volna. Csend támad. Csak akkor értesültem róla, amikor már meghalt. Hattad, hogy becstelennek tartsák? Egész halkan, mintha tomfülébe suttogna, olyan szomorú, lehelletszerű válasz érkezett a sötétből. Nem tehettem már. A hang is megerősödött. Tom Wheeler, védj magadhoz aranyat! Fernandez, nem kell a mocskos véres aranyad! Ismét csend lett. Úgy látszott, az indián gondolkozik. Aztán a víz zizegésén átszűrve egy sóhaj hallatszott. Konterhelt, szomorú sóhaj, majd a hallott hang ismét megszólalt. Kiengedlek innen, ha megesküszöl apád emlékére, aki a barátom volt, hogy nem kutatsz tovább utánam. Nem lehettél, apám barátja, mert rajta hagytad száradni a mocskot. Ne engedj ki innen, Fernandez, mert nem gyukszom addig, amíg megkötözve a bíró elé nem vitetlek, hogy számot adj az apám becsületéről. Visszaült a földre és cigarettára gyűjtött. Ó, ebben a bátorságban, amivel visszautasította az ajánlatot, volt némi életundor is. Lelke talán nem bánta volna már a halát. Utálta a settenkedést, a bosszút, az üldözést, a vért és az aranyat. Csend volt. Szóval, Fernandez elment. Itt hagyta őt. Igaza van. Bolond lenne, ha egy veszélyes ellenséget kiengedne a markából. Fernandez megmentette őt egyszer ma éjjel. És egyszer megöli. Kiegyenlítette a számadást. Tom Wheeler, légy hát Nem félek tőled. Ad vissza az apám becsületét. Azt fogom tenni, amit az én helyemben te is tennél. Menj a barlangnyílás jobb oldalához, nyújj fel a kezeddel, amíg egy kiálló sziklát találsz. Húzódsz csak fel, amíg rá tudsz térdelni. Feletted újabb kiugró lesz, a kinyújtott kezed magasságába. Ezen is húzózkodj fel. A hang elhalt. Mire Fernandez az utolsó szóhoz ért, Tom csodálatos fülgeséggel szinte két mozdulatnak tetszett az egész. Már ott érdelt a barlangnyílás jobb oldala felett kiálló kis sziklán. Ez a kiugró csak éppen annyi helyet hagyott, hogy az egyik térdével elférje rajta. Sok-sok hasonló szikradudor volt a barlangba. Senkinek sem juthatott eszébe, hogy egy ilyenre felkapaszkodva valahogy megszabaduljon. A szellem utasítása szerint a feje fölé nyúlt, ahol újabb lapos kis szikradarabált ki. Mikor fejével két kapaszkodó kezek közéért, tudott mindent. Ettől a második kiúrótól jobbra halvány fény pillantott meg. A fény innen látszott. A keskeny nyílás a barlang homlokzatából előredő bazaltömb oldalában volt. Csak kis hasadék volt, éppen annyi, hogy a homlokzat mögé lehessen siklani. Bepréselte magát a hasadékba, és szembe egy üreggel, amelyen át megpillantotta az eget. Csak annyi hely volt itt, hogy hasoncsúszva előre csúszson a nyílásig. A nyílás előtt is víz folyt le, vékony sugárban. Kidugta a fejét. Közvetlen alatta és két oldal, mellette zuhant le az Alderspring roppant víztömege, amely pórát törve harsogott lent a mélyben. De erre a kis részre csak néhány csepp hullott. Felnézett. A nyílás felett szikla párkány merett előre, ezen megtört a lezuhanó víz, hogy sokkal lejjebb egyesüljön újra a két sugár, valószínűleg a barlang nagyobb nyílása előtt. Ez a kis részt a párkány védelme alatt állott. Éppen annyi hely volt, hogy kicsúszhasson. Egy pillanatig szédülten álltott a vízesés közepén, mindössze néhány méternyi szikla óvta a feje felett, ebben a szédítő magasságban. Most megértette azt a furcsa, fátyolozott hangot, amelyel a szellem beszélt. Ezen a kövön állt, és a hangja kívülről tompítva ért el a barlangba, a mellette lehulló víz zajától. Jobbra, ha egészen a sziklához rapult, áttehette a lábát egy másik körre, amely oldalt és hátrafelé elkanyarodott a lehulló víz mögött. Miután átlépett erre a kiugróra, keskeny ösvényét megelőtte, és néhány ugrással kiért az Alder Springs zuhataga mögül. Elgondolkodva ment fel ismét a tetőre. A fehér mén már nem volt ott. A kis indiáló békésen legelészett. Fáradtan ült a nyerekbe, és elindult lefelé. Egész napját lovon töltötte, inge fosztlányokba lógott, és válsebe, ahol a golyós a kis jött. Elgondolkodott. Az bizonyos, hogy Fernandez innen valahová tanaszó környékére térhaza, hiszen Artul Willer itt akarta keresni. A tetőn nem lakik, az látszott a Valahol lejjebb kell egy szállásnak lennie, ahol megbújhat, ahonnan váratlanul lecsaphat a síkságra. Igen, igen. Hová mehetett innen Fernandez, ahol nem kell félnie, hogy elfogják, ahol ehet, ihat, pihenhet és átöltözhet? Azt képzelte, hogy ő a szellem. Ezen az ösvényen el kell mennie, mert jobbra és balra nem vezet út. Miután leért a keresztető aljára, körülnézett. Merre menne, ha ő lenne a mesztic? Szemben a síkság és a szakramentó folyó, ahol műzsöknek a bányászok. Arra nem lehet. Jobbra domb, hullámos talajon tanasszó felé vezet az út. Itt az óvatos ember dombról dombik könnyen tovább juthat hogy hogy észrevegyék. Átnyargalt a dombokon. Távolról már feltűnt a naszó. Két lejtő között hatalmas birkanyáj legelészett egy kunyhó közelébe. Ez minden esetre ideális átmeneti hely lehet a Nevada szelleme számára. Egy öreg indián pásztor lakott itt. Tonga, aki megfordul sokszor González farmján is, mert kitűnő ismerője volt az állatok betegségeinek. De hát az ősz, hajlott hátú, köhögős Tonga nem lehet a Nevada szelleme. Megsarcantyúzta a lovát, és a szétiramló juhok között odarugatott a kunyhóküzöbén ülő indiánhoz. – Halló, nagy főnök! Tonga tisztelet teljesen felállt. – Tonga nem nagy főnök, csak egyszerű vénharcos. – Úgy látom, rossz utad volt, uram. Az indián rossz út alatt veszélyes lovaglást ért. – Igen, rossz volt, Tonga. Szeretném, ha megmosnád a válsebemet, és egy inget adnál kölcsön. Nem szívesen mennék haza így. Örülök, ha ezt a semmiséget megtehetem érted, uram. Miután megmosdott, az indián egy kiváló sebész ügyességével megtisztította és bekötözte a horzsolást. Tom felfrissülve lépett ki a kunyhóból. bent alaposan körülnézett, de semmit sem látott, ami arra emlékeztette volna, hogy nem régiben itt járta Nevada szelleme. – Nem látnád el a lovamat, mielőtt útnak indulok? – kérdezte Tongát és mint aki biztos abba, hogy beleegyező választ kap, elindult az istáló felé. De az indián gyorsan elállta az útját. Sajnos az istálóba nem vezethetett be a lovat, az én két állatom köhögést kapott, és tudod, uram, hogy az milyen ragályos? Igazad van, Tonga, most már a csak kibírja valahogy, ha idáig elhozott. Nyerekbe szállt és elügetett. Megtudta, amit akart. Fernandez fehér kancája az indián istálójában van. Ezért nem engedte be őt.